la no nit el tiempo eh. Eh. Eh. doncs una setmana més arrenquem el temps del tuntun aquest cop sí des de fora de la Corbera ieee yeah. yeah. Barcelona, eh, una de les zones. Exacte, com bé, hem comentat al principi, el Marc es trobarà mateix a Barcelona, al punt geogràfic Parc del Fòrum, és a dir, zona limítrofa amb Sant Adrià de Besòs, Maresma. Sí, això eh? mateix. I bé, ara, ara mateix, quin temps fa? Doncs, bé, ha estat bastant sense núvols, o sigui, un cel clar, però t està, t està una mica d'avantet, rà... que fa una mica d'avantet i això fa una mica de fresqueta i bueno, s'està prou bé, s'està prou bé. Molt bé. I... Has portat maniga llarga? Bueno, que a mi de manera llarga que en breus S'acabarà per treure Ah, ja, saps que les pilotetes se't fotran com cigronets, no? Del fred aquesta Home, nit Home, però, però ja em coneixeu a mi, eh? Ja, és veritat, acabaràs sense samarreta tota la nit Segur. Bé, bé, bé, Sí o no? Sí, i tant I bé, Marc, quin temps creus que farà aquesta setmana? Doncs la és que jo crec que seguirà amb la tònica d'aquesta setmana anterior La veritat és que aquest cop estic fent la gala El temps del Tuntunt sents amb tothom desconeixement No he mirat res de res, és pura instruïció I quin temps... Conf... Quin creus que farà? Que... Això mateix, anem a medir. Al matí una mica de fresqueta, com ens ve habitual, encara només estem a abril, però a migdia ja podem treure-nos la samarreta i farà una mica de caloreta. Això durant tota la setmana? Jo crec, aposto i desitjo. T'aventures a dir això? M'aventuro. Doncs atenció, perquè... Sí, sí! Acabes, de acabes de sortar Marc. Molt bé, segons el Meteocat farà sol fins dilluns, on arriba una petita perturbació, però res preocupant perquè són aquests núvols alts que no, no porten pluja i es mantindran fins dijous on tornarà a sortir el sol i les temperatures pujaran. Al cap i a la fi, Ojo, aquests eh? núvols, la màxima de dijous serà ja 25 graus, eh? Sí oh, eh? És el que anava a les, les temperatures màximes oscil·laran aquesta setmana Entre els 20 i els 25 graus I, entre, i les mínimes entre els 11 i els 15 la probabilitat, sí, i la probabilitat de pluja està situada En molt baixa durant tota la setmana Pantalonet curt Sí, ha arribat l'època del pantaló curt Marc Gran època aquesta La eh? eh? I ara Les pitoles la... a l'aire <ríe> <Mara> Marc. <ríe> Marc, ja estic fora, eh <ríe> Home, home I ara, Marc, a per la millor part de la secció la comprovació de que ara mateix al fòrum Troba'ns vale, algú la. que ens pugui confirmar que estem al fòrum La nostra víctima és de Corbera, és de oh. Corbera Oh! I avui acaben de descobrir el programa, és una ofensa, però bé, bueno, més, va, més valer tard que nunca, no? Oh, Déu meu Tira'l a l'aigua Us la passo, eh? Molt bé Hola, bona nit Hola, bona, bona nit. nit, amb qui parlem? Bona nit, és anònim ah, anònim. Anònim. anònim, molt bé Collons, ja he dit que anònim. era de Corbera, anònim. que anònim ha de ser Anònim de sí, Corbera, de Corbera. molt de bé, de Corbera en doncs sí, ens, ens pots, què dius, què, què ha dit, <ríe> bé, <ríe> ens pots, a mi m'han dit, digues que estic pues a Teleco, doncs ho dic, estic a Teleco, <ríe> vale, ho he sentit, eh? he escoltat, estic a Teleco, sí. no una sé... mica torta, sí, el el teléco, no, eh, no, <susurra> no sabem en quin ha estat, però estàs a Teleco, doncs Bale, moltes la... gràcies, molt bé, a doncs vinga, a reveure, to... igualment, adéu Ui, Marc. Marc? Hola. Ah, Marc. Ai. Escolta'm una cosa. Qui conyera? No pot ser que mantinguem-lo i jo respectaré el 100%. És pel seu estat, no?, que es manté l'anonimat? Jo crec que sí. <ríe> molt bé, Marc. I és de corbera, collons, Hola. tu, com està la cosa? Ah, no direm res, no direm res. Anonimat, 100%. 100%. Doncs bé, Marc, eh, això està tot. Moltíssimes gràcies. Passa-t'ho molt bé i no facis molt de mal, eh? No et facis molt de mal. <ríe> Apa,tinga guapo! La Déu! Ni no na ni